Hëtë problemet është për shumë të qështja dhe më thonë esfjegu, dhe më, thonë, më, gjia, më thonë, e, në më në më në, gavimet të ty në nakide dhe qështja dhe më thonë medaj. Dhe të të të problemi për shumë të shumë të lozni për shumë që neja me ta, ose po marja pjesë dhe më thonë e, në tribunat të ty në, ose po në ligjatat të ty në, marja el në pej ty në, ose po edhe bashkëpunimi me ta, o këtë qështë ndodhë për shumë ja, të ja, shumë, bashkë me me mërgjiet qështë nifë, në gjëllorte në atësëllë të janë të janë, të janë të janë, të janë të janë, të janë, të janë e njëjtë alhamdo illa salatu salatu salamon rasulillahu ala alihi usahmi e shmajnë Allah, fatikishtë dhe mënë, këtë qështje është qështje dhe mënë që është problematike në gjithë trefët qiptare dhe Njerëz në të të të më janë, janë Kanë kalun ekstrem Disa duke tepruar, duke lërgu më shdëgje Disa duke, duke bërë shdëgje Me, me, me, me gjithë lojt e bita qive Por Për qënë drejt dhe më thanë Duhet pa tjetët kemi du kushte Që ka vendosë Allah në Koran E para është Drejtësia E dhëta është dia Dhinia Që ka thanë Allah i madhur për njeri Unë inë në hu kaj në dhalumën gjehula A i ishte i pa drejt dhe i pa ditur Që nëse njëri u një gjukonë me dhije, edhe me drejtësiji, duke dhe në haku në gjithë dhe kujtë, atërë themë se në shalla ka mërë pasë hajarë. No, më Nëmërë ishë, në nuk ime dhekorë në mërëgjithë, të nuk bëhet fjallë, asë në hauar iqë, nuk ime dhekorë. Në bërëne, sot jetëtojmë një kohë dhështirë. Kuj ke sot djetarët të cilët nëse njëzë e vetëm haku në të pastra? Kuj ke? Kuj ke sot? K Po qesë ne do t'i lëm diën aty që kanë dije sepse ata murmurxje ose ose do lëm dhe diën ja, aty që janë që kanë tek thirr të prurur sepse ata kanë tek thirr të prurur do do lëm diën në çështë të tjera që janë sakta bëhet fjalë u kupton Atë i biqë mos me dije më marr dië para se kujt kjo është shumë e vështirë kupton sidomos 3 vota kur ti i ke hoxhallar të numuar me gishtat Kështu që un nuk kam më mendimin as nuk kam qenë mendimin që Ne të distancojme nga mësimet e hoxalarve plëtsisht Por të përfitojmë për e tyre në të mësimi që nuk kanë lidhe me problemi që kanë ata Në më dhënë, më jaftonë që ti Në më të mësosh, kush është problemi tyre Të dishë gabimin e tyre, argumente që të bindesh për të dhe gje Pasaj, qajnë tjera, merë për tyre Që si kanë gabim Pasaj, po që se ti dhe mund të dyshonë një dishka, pët Pët pse këtu kanë një problematikë tjetër, do të them, që xhamati fillon pastaj bëhet dhe me parti, kupton? Kur fillon, fillon, fillon edhe, do fillani, jo të them, mbajnë çndrim, do pro një personi dhe kundër një personi në formë, do të them, strikte, në të njëjtën formë, do të thonë filan që me filanin mos rri fare, mos u shutën, thonë, jizën bën parti. Pastaj filloi do njerëz që i urren për hijt filan jo për hijt Allahut. Do të them, dashje po tashin ato lloj, në ato lloj, do të them, rrugë të dalin këta, kupton? Edhe këthe kemi parë vet. <të> Njerës këlluar përgabime nuk kemi Kjo është përse përket marrë i spjesë në mësimet e tyre Edhe këto lëgje, ka thonë dhe djetarët Në një prej më të afrëmve është dhe shikë Bekere Buzeidi Bekere Buzeidi në libërë vetë Hilje të tali bilail Dhe thënë, dhe të të robe, sh, e, dhe thënë, e, e e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ku të mërë është dijen, atëherë merë për e tyri që kanë mjësi, sa të kenë, dhe lerë të keqin e tyre, edhe ka përmën një fjalë të bugur e rabisht që të të shuhë, dhe të iqni thimar, o elqil hatab e finnar, dhe të t'i vili frytet edhe zjarën, edhe drut hithin zjarë. Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ose të e kundët e mërgjive, më të e khaurigjit, ose ka gabimet të dëmjë dëbija, ose të qështë të votimit dhe, e mërë edhe shkëja nga gabimet e ti, hëras. Për dhejësa e ka gabimet të dëgjëra, a do thot që e ka gabimet të dëgjë? Po që e se e ka gabimet në shumë dëgjëra, si që janë disa, si pune po kardave të më ravë, në marri shpërtimus me rëzgjër, ose unë nuk besoj se këta ka nëfritur dhe në doj gratë ondonëse po, nëse njëri, ndonjëri në prej tyre ka arritur në atë gradë të, grad të tillë se puna e kartavit që jep atë lloj fat vajë dihen ato tiet, atë nomërisht për këtë domethënë mund t'jave një gjykim i veçantë personalisht për të. Nuk mund të jemi gjykim i përgjithshëm për të gjithë. Kupton? Sepse nuk lejohet me përgjithësu të gjithë. Duke ditur që gabimi është personalisht çdo kujt dhe çdo kujt për për më përgjisi për gabimin në vet. Kupton? Kjo është për msimet. Për selamin un them sot ne nuk është në dobin ton që ne mos i japim selam atyre. Të Edhe kjo nuk është çështje që, që ka me dobin, do të them që mos mos lasim se un nuk e nuk e shoh, do të them që janë në fetare, ne nuk kemi ne ata që i caktojmë dobin, do të them në fetare, inshallah u që ne ka caktuar në dobin, po po them po e them të çështje do të them që nuk është dobin për ne, sepse un nuk din argument fetar të prerë që ne na ndalojnë gjithmonë për të dhënë selam bizhive. S'din argument për këtë për këtë gjë. Më di edhe ka pas dhe prej selevëve, të cilët kanë qenë shumë të ashpër ku ndo mbi dëshive, ku janë pyetur në disa momente, kanë thënë mos mos mos u bëni hexhere tyre. I Imam Ahmetin. Ç thua se kush sot kuani krijuar, mos i flisni me gojë, mos i jepni selam, mos u falni mos ti. I kanë thënë banor të Khorasanit. A do bëjmë hexher? Atu i thonë kushani krijuar? Tha mos u bëni hexher se, se nuk e përballoni dot. Mos u bëni hexher se nuk e përballoni dot, sepse numri tyri është i pakët. Don. Që që ne, domthon, Do hesim si çka ka thën Sheikh bimbazi, Allah mëshiroft, është pyet për çështë të tillë dhe ka thën, domethënë që besimtari bashkëpunon në hajr al me njerëzit. Bashkëpunon në hajr, në punë të mira dhe distancon nga të keqet e tyre. Kupton? Ky ky është rregulli i përgjithshëm, Mu ta'awunu 'alal birri wattaqwa wala ta'awunu 'alal ithmi wal udwan. Bashkëpunoni me njerëzit në në të mirë dhe në në devotshmëri dhe në bamirësi, dhe mos bashkëpunoni me ata dhe mos i ndihmoni ata në gjunafe dhe armiqsi. Ky rregull vlen për, gjithë, që dhe për bitet të gjithë, qoftë për bitoçin. Nëse ai të kërkon që të, të bësh ndonjë ndalimosh për një punë të hajrit, për të ftuar njerëz që janë xhafira për të futur fe. Domethënë se kjo është e përbashkët, unë ndejoj me bashkëpunimin me ta këtë lloj gjëje, kupton? Edhe pse un po të them, ti bujtëndën, kupton? Po mua nuk më domundesa të të bashkëpunoj me ty. Pse? Sepse ata e dinë shumë mirë domethënë që ti e ku ndështon atë ndës së çështje dhe kjo lloj gjë u dieq atyre. Dhe për këtë arsye ata domethënë Do dhe disensohen dhe dhe përdojnë të gjitha formën që tu të të hedhin dhe të të hedhin, të të të hedhin poshë dhe të bytaten, të lërgojnë nga fushët davës. Ama të i bëjtaten, të regohu atyre dhe jepo atyre një mundësi për të bashkunuar më një kusht, më një kusht vetëm, që mos heshtën nga kota atyre. Dhe të adizhën që ti punë, nuk heshtën nga kota atyre, dy gjarë kam për para ta. Ose dhe njëri së sinqertë, që e dunë, e dunë fenë, e Edhe në atë moment kur të duam me sinqeritet, ata nuk do mërziten për atë pse ti i korrigjon ata për gabimet e tyre, ose për ndrysh, do jenë njerëz që duan karrige. Në momentin kur ata duan karrige, atëh ata do mërziten se ti i korrigjon për gabimet e tyre, edhe në atë moment ata do largohen, edhe atëh atëu themi erdhi për atë dhe erdhi për ne. Largimi erdhi për atë dhe për ne, kupton? Pranë me këtë kam hesht. Unë nuk, nuk jam thënë më sot vlezërvë, bim Samsoni për ty në mënyrë totale. Kupton? Sepse fatikisht ajo që është vërtet është vërtet ata domethën el hoxhallar sot. Ata n hoxhallar sot. Ka për tyre domun që shprehin disa disa gjëra gabim dhe ato duhen korrigjuar patjetër. Dhe ne alhamdulillah mi dukur përpjet të korrigjemi, po punojmë për të llogjeve. Kemi kontribuar domethën në në disa gjëra, si punë votimeve, si punë Ramazanit, si çështje që, të tjera të cilat domethën kanë ato problematike të veta ose çështje kove të namazit, kemi dhënë kontributin tonë e kemi kryer detyrën tonë. Pastaj ja ata kush kujt i pëlqej, do vit bësh punojë. Edhe përsi unë kam parë realitik që ata shumë i zërë të nërguer, okay, të nërguërë Ok, është problem i tyre Unë, porë në kam të hapur për, për zhëdëkën që dëshironë të bashkëmunojë në kajerë Po flasë për hoxëllare të cilit ne i njofim sot në trevat qiptare që ka kajerë Ndresa, në vençantin nëse në një për si e përre si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shqy që kjo qërështi, dhe më dhe, është qërështi ishti hati Dikusha afroni i person, dikusha lërgonë Shqikon dhe më dhe se ka, ka dobi dhe më dhe në afrimin e tije më radhë pëton Po të shikosht dhe më dhe dhe qendrimin Shefë dhe Lisan Bimë në Temijes I tilë kaj qenë me ata që kundështoni dhe më ta, dhe më dhe që kundështoni sufista, shari, dhe më tjure, dhe, pas, dhe më marish, gabimit, dhe më thaj, kjedi, dhe shirë, më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më d ndodhi kur e, e futën burg në Egipt dhe do një të vristin kur erdi khalifja prisin e Egiptit e nëzori nga burru shekërsem të mjen dhe ngriti lartë dhe i tha një për të vajqë të i vras gjithë hodgjalarat që ka ndashtë të të të të burgosin të të të të vrasin sepse ata ishën bërshka që dhe prisin të hishën nga pushtet gjithë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po qesë ti do ti vrasësh ata. Tha atë, kush do ngelet atë? Kush do gjojë me njerëzve? Kush do me njerëzve të vërtetë? Kush do me njerëzve fake domthon. Ka gabime, elhamdullah. Un po them, un kam thon vezë, un do ndëndroja sikur kishe mundësi të bëje vëllë një modifikim të vogël të Hoxhallarët, të rregulloja ato disa gabime, edhe të punoj për kënaqësinë e Allahut, elhamdullah, un do punu. Kupton? Nuk pëlqejnë domthon që o burrat amarë dava vetëm u, domthon, nuk pëlqejnë këtë gjë valla. Kjo nuk është nuk është prona ime. Kjo është feja, feja e Allahut. Donë ne gjithë lut punojmë për ta. Donë. Ne nuk mundë një person ta përhapi fen vetëm. Nuk ka mundësi këtë lloj gjë. Donë. Por ne ne përpiqemi vetëm të bëjmë një rregullim të gabimeve të tyra dhe alhamdulillah ata punojnë. Sepse jo çdo gjë që thonë ata është gabim në vërtetëut. Kështu që duhet të dihet qartë domethënë. Donë. Domethënë ne nuk do kemi mundësi kurrë që ta transmetojmë atij xhamati, a do të, të vërtetë që ne mbartim. Po qëse ne do bëjmë këtë lloj ndarje në këtë formë. Kur. Nuk e di atë problematike, kupton? Sepse nuk është ata enqafia ata muslimanë valla, unë them, ata vizitantë. Vizitantët vizitan kanë gabuar në disa çështje, ne duhet t'i korrigjojmë ata. Po flasim për qejësi, dësh, jo në veçantie. Mos më dal njërin thotë mua pasoj që ti do të më thon, i futo gjithë me kallup, nuk e kujtosa nisi soje, ka dikush që është më keq, dikush më mirë. Unë flas për qejësi. Mund të dikush më keq, dikush më mirë, edhe ne simi dëkort fare, edhe domthon inshallah do të zjerim po ato deklarata do ato do këshilla që janë të domëzohen për të korrigjuar gabimet që bën sot. Gjithashtu nuk kemi kundër nëse dikush na korrigjon ne për gabimet që bëjmë, kupton? Po ideja është domosdhem që ne nuk mundi lëmë njerëzit domosdhem që ti të të të humbi pa u treguar. Dhe kjo lindar në këtë formë kjo do të çon njerëzit që ata të bëhen të ndahen plotësisht, kupton? Shumë duket mund të më arresëshme. Allah e di më mirë, mund të kemi gabim gjithashtu do të më, më thuash mendimin tim edhe poqja është prej poqja është vërtet është prej Allahut poqja është më është e kohët është prej meje dhe për shejtanit Allah na uzofton në drejtë gjithë Allahu të shpëtojë